Bai, behin eta berriro osoko bilkuratan eta bestein bate markutan ere Estatu dugu zerbait da. Akreditu aldaketen prozedura beste bat izan barra duela. Azken urtetan aldaketa txikiak eman badire ere guretzako etzen naikoa, leheno besterik ade, udal gobernazioekan proposamena, hogasun batzordera eramaten zen, bertan informoatzen zen, eta erabakitzera eramaten zen osoko bilkurara, azken urtetan, ba, ma, boste, lehenago edo gutxinez, e, beraien proposamena pasatzen ziduten, baina gero la negoziaketak lau pareten artean egiten ziren eudalgobernoa eta udal taldeen e, arteak guretzako hori ez da nahikoa baino eta berriro eskatu izan dugu prozedura hori aldatu beharra dagoela ustez e, udala demokratizatzerako garaia lurratsak emateko aukera ematen duelako eta kasu honetan baino eta berriro eskatu diguten hori egin dugu ez e, guk eskaera egiten genuen prozedura aldatzeko uste genuen ez genola laguk izan behar e, urrats hori ematen genorak baina azkenean erabaki dugu ba prozedura lakatarako proposamen bat maiganean jartzea udal gobernuaren eh, maiganean eta hortik or, kan bideratu dugu azkenean eh, guretzako lehen lehunrratsa biru hori nola erabaki ba gutxienez artean erabakitzeko gaukera edukitza eta ba, prozesu hasko zere gardenago eta parte hartzailego baten dire. Hmm. Ze gaur egun e, udal gobernuak e, ba, diru, dirua dagoenean lekidetzaen ondotik ez dakit ba batzuk egiten bitu eta udal talde berdinekin negoziatu pleno eraman aurretik edo nola egiten da e, e, eta zer da berez zeuek proposatzen bezutena? Bai, e, gaur egun e, udal gobernuak e, modu ezberdineetan da itzen du, ez du beti berdin egiten, egondu dire E, bueno, ba, ogasun batzordea Baina egun batzuk lehenago Beste zoiko ogasun batzordea Deitu izan dute Adukezpenagiteko, beste batzuetan Udal talde iberaien proposamena pasa Izan digute, beste batzuetan Bilera simple batean e, Azaldu digute zeintzu diren ideiak Eta ondoren ba, un, ba, Elkarrizketa bidez negoziatzeko aukera ere Zabaldu izan dute normalean Eta azkenekoa ba, Ogasun batzordearen ondoren Eh, osoko bikurera eh, eramatea onartenera. Nuk eskatzen duguna da, bagutxio horra bera, eta eh, udale aurre kontuen prozedurantzeko bat eh, maeganean jartzea, ez horren eh, itxia, epeetan, eh, baina bai gutxienez hogazun eh, batzorra behitu dadila, udau gobernuak daukan eh, proposamena, bertan azaldu dezala, eta gerora ere, ba, bueno, talde politiko geukidezagune aukera, bagure, zuzenketa, gure ekarpena gure proposamenak egin alizateko baina baldintza batzu hartzen ditugu dagoen diru guztiaren inguruan guztiok erabakizale izatea zenbat erabi nahi dugun, eta guztiok esatzen dugun anesoidan udal taldea bai eta baita hogasun e, batzordean dauden e, beste herritarren talde eta ordezkari batzuk ere eta informazio guztia mai ganean e, egotea askotan e, kejate izan bai gera Hiten ba, bueno, diren proposamenen inguruan e, informaziorikan ez daukagula eta horrela gauzak onartzea edo gauzen inguruan ez daudatzea oso onzaia izaten dela, ez? informaziorik ez daukazunean da ba, ezin duzulako ba, iritzi sakof bat edo gutxenez landutako bat eduki eh, Izanaren, beteratzi milioi euro, gogoratuko dugu aurreikusia ez den edo ez zegoen diru bat dela orain egu eskuartean duena edo e, erabili al izango duena Eh, bueno, ba, aurrekontuaren partea handi bada, ez da? Eh, Diot, aproposamenak ba, egiteko moduan, ez? Politikak bai, aldatzeko moduan. Bai, no, zi, behatzi milioi euro dirutza bada, eh, e, udalaren eh, 2008ko haurrekontuagutxoera euroita mar milioi eurokoa baldin mazen, ba, kopuru handi bada, ez? Eta, udal gobernuak, beraieke, erabaki dute, diru horretatikan laun milioi eh, pasatxo erabiltzea oraingo kreditu, Aldaketa honetan, eta beraiekala erabaki gute gukuzte dugu, bueno, ba, diru hori e, zertan e, erabili eta zenbat erabili ere guztion artean erabakibarko genukela, eso jikan beraie baizik eta, bueno, erritarren e, dirua denean guztion artean, eta momentu honetan, ba, ordezkaritza politikoa dugurun artean erabakitzen dela, baina aratago ere joan gaitezkela eta guztiok erabakibarko dugula, diru horretatikan zer e, zenbat erabili zenbatez eta leno esaten nuen bezala informazioa, guztiarekin ez, gurete gori da garrantzitsua ze, aurten ala tokatu zaigu, beste batzutan ere soberak ina gondua, egon behitezke urteak soberak inaan, ez egotea, baina, uste dugu, gobernu handagoena egondareba, prozedura bat e, martxan jari dela eta zerbait erabakia eduki bardu gula zentsu horreta. E, modu bat, enzimbesten, pentsazen bute, ehatxe bildu udaldaldetik, bai, bituzuela zemai proposamen edo, guztiarekin ez, e, lehentasun e, zertara bideratzeko? Ba, iguke udal gobernuarit Prozeduraz apartere, gure proposamenak lusatu iziogu, eta gure proposamenak badoaz, baguk gure e, udala aurre kontuetarako indako zuzenketen e, bide berdinetik, Ezkenan guk e, erri honetan politika bestera batera egin daitekela, adirazina idugu guk e, aukeraukiko bageru, diru kontu guztiak kudeatzeko zertan inmerdituko denuken hartzen ditugu adibideak, eta bueno, organ, garaian egin genuen bezala, baur ditugu, ez. E, alokairura bideratutako e, diruko puru bat, e, Baita enpleuari begira ba, garaian jarri genuen e, e, bueno, e, plan e, estrategikoa ze aparte ere sektore bakoitzan inbertitzeko, diru kopuru bat ere hartzen genuen eta horiek dire pixkat e, geok jarri ditugun eh proposamenak argi aukita guke e, daukagun helburuela ba, azkenean eh guk gobernatutako daenuz jarriko genuken eta negozioak eh, aritu garenean edo elkarrezketetan aritu garenean horrerieman diogula garrantzia ez ez gera, ez gera zerbaiten bia joan baizik eta herri erakustela herri honetan gaur beste modu bateraian daitezkela ta hirua beste eh, eremu batzutan inbertitu daitekeela. Ongi da momentu zuharekin geratzen gara, oinaratzen e, ditzen askar mila, ora eh? negotagatik. Mehi esker zu zalongi.